Ladies and gentlemen welcome on board this Ryanair flight AA4522 from the dark side with nonstop service to happiness Bait, gaur diska berri bat aurkeztuko dizuegu, anaiarrebak taldeak bere bigarren lana plazaratu berri baitu, bombereneak intzak Izan ere, Iñaki eta Marga Altolagirre ana jarribak elkartu, eta talde batez inguraturik, abiatu zuten aventura, orain urte. proposamen berri batekin, Euskal Herria zuzenean festivaleko talde lehiak eta ere irabazizuten bimila eta hamabian, eta dira, Iskabat, plazaratu ere. Proposamen berria diogu, musika dantzagarria egitaren nahitik tiraka, hainbat erritmo ustartzen baitituzte e beraien lanetan. Rock, pop, musika elektronikoa edo eta fonkia ere entzun baitaitezkean eta hemen. Bainaki eta marga altolagirrerekin mintzatu gara, eta onakoa kontatu digute asko maite dugu betidanik ba, musika dantzagarria, oain arte gaina mm, ez dugu izan nolako musikarik eh, jorratu, eta ba, ganeuka nolako... Erronka bat zen, eta bueno, nik usteet ba, elkartu ginenean, bazegoela beti gustuko izan dugun musika hori hartzeko, modu batean hartzeko, guzti hori hartzeko, ez gure adibidez gure... Ba, Baztaki, txikiak gineenean hartu genituen influentzia guzti horiek ez eta eta badiska batean edo talde batean en, jartzea ez, Ordoan ikusteetan arra bat pixka bat hori dela. heldu In Gure influenzi gehienak izan ziren bai gaztetan, bueno, txikitan zuten genituen talde horiek, eta bueno si Michael Jackson e, izan ditu gorde bon, ez, egu guk ere asko entzun izan dugu ta guk rockero gea, eh berez, baina pixka batenetarik eh Billy's eh Sinilah Opera en... bai da Telecantak Mm -hmm. Taque goratzen zaten e, diska horretaz, ba kaset horretaz, ez? E, Euskal yeah. Telebista ateratako eh marrazki bizidunen kanta guztien bilduma izan Aha. Mm -hmm. Eta bueno, ba dotakon azaltzen zan Arale kanto guzti hauek, Arturo Erregea, guzti mm hauek, -hmm. ez? Ordan nikuz zait horrek ere horren influentzia ere isladatzen duela diskak, ez? E, du? Bainaki eta marga Altoolagirre den adierazpen aboekin geratzen gara eta aipatuko dugu bukatzeko dizkauntan behatzi pieza aurkitu izango dituzuela. Entzuten ari zareten hau sortee ona opa dizut kantua dugurarik. <mintu>